Просто перед Оксаною стояв вершник у кожусій і татарській кучмі. В одну мить підхопив він зумліло Оксану, поклав поперек сідла і помчав крізь полум'яй дим. Важкий камінь лежав Богунові на серці, коли козацькі полки вирушали з-під берестечка. Богун знав, що жодною силою не можна було запобігти того, що сталося. Він намагався думати про майбутнє, про відступ і дальшу боротьбу з ворогом, але страшна різанина весь час стояла перед очима, і пекучий жаль стискував йому серце. Він певний був, що дід Панас і Максим, і Кремезний загинули, а все ж чомусь поглядав на козацькі шереги, чи не побачить, де діда, хлопця або хазяїна мав. І те, що їх не було, як не було доброї половини його полку, як не було всієї піхоти й армати козацької, хвилинами розпалювало Богунові в грудях таку лють, що він був би щасливий, якби можна було повернутися і загинути в нерівному бою. Але треба було відступати. «Добре, добре!» – думав Богун, стискаючи острогами коня. Будемо відступати. Але чекайте, кляті пани, Підготуємо вам таку зустріч, Що аж небо здригнеться. Ще під Збаражем ухвалено було Головним козацьким силам Під Гладким і Джеджелієм Поспішати на Білу церкву І стягати туди всіх, Хто здатний носити зброю. Богнові ж звернути на Браславщину, На Поділля, підняти людність, приготувати пограниччя до оборони, зібрати нові полки і потім приєднатися з ними до головних козацьких сил. Від Меджибожа рушило все військо козацьке на Костянтинів. Богун же подався на південь і за два дні був уже в Братславі. Щодня приєднувалися до нього нові селянські загони. Людність присягалася краще померти, ніж піддатися під панську кормигу. Хлібороби палили на полях, ще не звезені, руйнували і підпалювали власні оселі, гнали до війська скотину. «Не залишайте ляхам ні поживень, ні пристановища», – наказував богун. І ніколи ще так швидко, з таким захватом і запеклістю, не виконувала людність його наказів, як тепер. Протягом кількох день зібралися під богунові корогви понад шість тисяч поспільства. Він формував новоприбулих по сотнях, наказував обирати отаманів або затверджувати тих, що вже були обрані, і щодня виправляв під Білу церкву все нові і нові відділи. Не було містечка і села, не було закутка, куди б не долетіла звістка, що богун формує нові полки. І всюди богунове ім'я стало гаслом і закликом до останньої Рішучої боротьби за волю. Пересуваючися з надзвичайною швидкістю і усюди, готуючи рай до оборони, Богун перевів нарешті свій полк з лівого боку Богу на правий і намірявся завернути на вінницю, щоб потім іти на з'єднання з головними козацькими силами. Він зупинився під монастирищем. Дати короткий перепочинок полкові. Аж тут несподівано одержав від Джаджелія звістку, що Хмельницький у Павлочі, що з ханом він дійшов якоїсь угоди, і що козацтво закликає його на чорну раду на маслі встав. Сумніви заворушилися Богонові в грудях. Страшний час. Ніколи ще не була Україна в такій небезпеці, як тепер. Чи знайдеш на цей раз козацтво вірну дорогу? чи, може, знов візьме верх старшина. Але дивна річ. Чим більше думав богун про чорну раду, тим усе спокійніше ставало йому на серці. Тільки тепер, після берестечка, немов би новими очима оглядався богун на минуле. І новою, все більшою силою, прагнув майбутньої боротьби. Хоч інколи й перечував, що вона буде нерівною. А може, й загинув. Не подолавши, але не так, як нечай, думав Богун. і раптом спогади про нечая й про облогу Вінниці опанували його, мов жива, встала перед ним сумна, покірна постать Оксани. Він відрядив посланця з повідомленням Джиджилієві, що за три дні вирушає на маслі став, а сам рушив з полком на Вінницю. Але не пройшов він і милі, як прибігли чабани з Уманщини. Десь недалеко в степах бачили кількатисячний чамбул татарський. Це був один з тих чамбулів, що, повертаючись з-під Берестечка, брали ясири на Вінничині, на Білоцерківщині, на Уманщині. Чуючи весь час про татарські напади, богун тільки безсило стискав зуби. Гадав, що чамбули вже десь далеко, а тепер виявилося, що татари – Почували себе безпечною й додому не поспішали. Богун не думав уже ні про вінницю, ні про маслив, став розшукати чамбур, погромити, помститися над Ордою за зраду, визволити нещасних бранців, що, може, б ніколи не були в полоні, якби неганебна козацька спілка з татарами. Тільки про це тепер треба було дбати. Не гаючи, ні хвилини помчав богун з полком у степи. Буйні степові трави пожовкли і подекуди вигоріли під пекучим липневим сонцем. Червоними островами, у чорно-жовтій безводній пустелі, здавалися густі зарості високих степових бур'янів. Спека і спрага мучили козаків і коней, але богун протягом кількох день майже не давав їм перепочинку. Тільки тоді, коли досвідчене око його помітило Виразні ознаки того, що Чамбул близько, Богун зупинився з полком у Яру і чекав, поки люди й коні будуть здатні до бою. А тим часом відрядив трьох козаків на звіди. Вони поскидали жупани шапки, взяли з собою тільки пістолі та черкеські кінджели і, ховаючись у густих бур'янах, подалися в степ. Повернулися швидко. Татари стояли не далі, як за півмилі, в широкій розлогій долині. Вони не сподівалися нападу і не поставили навіть сторожі. Щоб зміркувати, з якого боку найкраще зробити напад, богун подався до Кучовиська сам. Воно зовсім не нагадувало військового табору. Кілька сот наметів і юрт, розкиданих по долині без певного ладу. При кожній юрті по кілька коней бахметів, незграбних, низеньких, товстоморних, з густими гривами і довгими аж до землі хвостами, ординці в баранічих кожухах. У коротеньких легких сорочках, у високих кучмах посередині Кочовицька барвистий намет мурзи, а трохи осторонь від нього широкий майдан. На майдані між рядами незграбний гарб підсторожю сотні знесилених, пов'язаних міцною сирицею бранців, дівчат, жінок, дітей, парубків, підлітків. Скільки разів? З юнацтва бачив богун цю картину. Але тоді хижацькі Чамбули приходили на Україну як вороги. Тепер же вони прийшли як спільники. Тепер їх покликали самі козаки. І він, богун, теж їх кликав. Принаймні, не заперечував, коли покликали інші. Тільки кров може змити цю ганьбу. Глядіть же. «Глядіть, хлопці, щоб ні один поганець не втік!» Суворо наказував богун, шикуючи полк до бою. Оглянув в останні козацькі шереги і махнув рукою. І налетіли страшним вихором козаки. Змішали й розбили на безладні, розгублені купи кількатисячний чамбул татарський. На всій широкій рівнині закипіла страшна різанина. Богун Запекло кидався в найнебезпечніші місця, рубав і колов без жалю, без милосердя, жадаючи тільки помсти й крові. І навіть тоді, коли скривавлені, порубані трупи татарські й козацькі густо вкрили долину, а рештки ординців почали кидати зброю, він не спиняв розлютованих козаків. Сп'янілий від крові, в скривавленому. Пошматованому жупані стояв він коло намету морзи й диким, нелюдським поглядом дивився на бойовисько. А визволені з полону бранці підходили до нього щасливими юрбами, низько вклонялися й дякували за визволення. Дівчата, парубки, підлітки дивилися на нього вдячними поглядами і дивувалися, що він такий суворий похмурий, навіть страшний. Матері показували на нього маленьким бетіли. Дивися, дивися, запам'ятай, це полковник Богун. А діти лякалися, отверталися, плакали. І дивно лунав їхній плач у той час, коли всюди чутно було радісний гомін. Тільки в одному місті люди, здавалося, зовсім не раділи. З самого краю Майдану, де татари були стерегли ясир, похмуро стояв невеликий натовп.